سورتي وقاري بدلي او مقصد د سورته وقاري بیان د سلورو مزامینو چې اسماک توحید اسماک پر سالات لیا د سړي الله تعالی انصاف د زمين الله تعالی بایځمار د مضمون سره سورته او سلوري سوانی تقسیم دي اوولې ځای آیت 94 کې د اسبات توحیدو دویم ځای آیت 99 آیت 77 پوری د کې بیان او دریم ځای آیت 77 آیت 54 پوری د کې بیان دي د jihad په ته سلام او څلورم ځای د کې بیان دي د انصاف په سیمه لای اول باب aik پدې کتاب کې د فراک او صلاته او تفسیر کولو کوم چې سوره فاتحه کې اجمالاً بیان شوې دو مثالونو سره د اغاې وضاحت او آیته 20 کې د اغاې اغا تخميف او د تسليم مبالغ څنګه کوله آیته کیسه دیم بامشوروشو آیته 49 بوله په ول کتابه د توحید باغې په 15 دلیل یعقیا سمرد د دلایلو سلو خبره آیته 23 کې آیته 24 کې تخويص آیته 26 کې اشاره کامل ايته دې سکه دفعه دا وهم چې مثال بزز مقصود ني بلکې د مسلې د وضاحت لپاره او ايته تاس کې حکمونه وی ذکر کول د فاصکانو بیا ايته تاس نه عمل ارماز ذکر کول الله او دې مشتکی تو كيفه تفورونه بالله دغه دې ذکر کولونه مت پیتو 29 کې چې دنیا شونه مثال صعفیدی دبار بارے پیدا کوي نو كيفه تفورونه بالله دریم نه دا ایتيکي تيستاسو حضرت حضرت ام الله عليهم سلام او معوذت تو فرشتو باندې کې تاسو څه شیدل او کله څه تصوره بنهاله اول څلورم نه نعمت ذکر کول ایتيسکي چې تاسو چته حضرت عدم عليه السلام نه لغځشو شو یو غلطي وشوه ولنه يافي تا ماف که څه تصوره بنهاله بياته متن خطاب کولا بل بشارت او بل تقويض ايت ثالث نه بيدريم باڅو وشويو پدې کې دا وایي دونه پتور ته ایت 44 سپورې ایت 44 سپورې دای 44 نبا او حسابات یې ستلځي اول خطاب ایت 44 نو ایت بحث کوري پدې کې اول حسابي خاصو بن اسرائیل ته یا بن اسرائیل سره په 48 کې تقویض پرکول او غسلور هغه چې کوم مطلب لري د دې ته چې دنیا کې په خلک باندې باندې نېχαν خلاصي آخرت کې ودا غلارې باندې بيا اول نعمت ذكركولو نجات من سرعون اذا سرعون من اخلاص كيزم نعمت نجات من غرب ترم نعمت ايطا والكتاب سروم نعمت قتل بنزم نعمت حياه بعد المات شبغم نعمت تذليل الغمام اول نعمت انزال المنئ مرسل باو با قد نعمت التجاره الليوني من الهجر بايت اتاون اورونسدكي اول عذاب ذكركولو ترزول العذاب من السماي بسبب سوء الذب شديد بادبيوكا نو الله بيتاون مرغرو لي كرو او دو نخمتد دویم عذاې چېکر کووللو په ایکسې تهول هوورې سبب کو فران په یا منسل بهله را لو د هغې شکرې و نو الله پا کو تهوي ځای تاسو سرزیانې خوښې دي د م تاریم خوخې دي ځای طرفار ته سرزیان و دغهځان لا رابار بیا سرې مه ختابې کوله آ پاس کې په ترغب بانې چې که تاسو ما غواړه په تاسو به توبوبارئ بغیر د تو ب ن فرانسی نه شته نه دویم خطاب شروع شلو ترایت با سی پوری پدې کې دری پالیسای تمشران د يهودو په څېر د محمد سلام په وخت کې او څلور پالیسای د تشرانو د يهودو په څېر د نبي سلام په وخت کې د افې نوای تر قیامت مخوري پدې کې بدغه څلور ډلینګیو او څلور سیفانتوم په کې چاليږي اوله پالیسای د مشرانو د يهودو نغز نهود په ايسر شټ کې شړې لوز نه کړیو چې موږ د توراتیک محکمات دي د ابو منو د دې بترلیښت او د دې بنفاسکو خدای غوپل لوز نه مات کړو دتوره سره هغهمو توته بل د یو نکټ بیا په ائد نمبر 56 کی دیم خواسته پيتر کولو 566 کی دیم خواسته او الہیل پی اقامل الله او په هغه بیا دو مثالو ذکر کول اول مثال دا صاحب ثبت چګور دین د په حکم کې تل ول کړو چې د هالي پورس دی رخکار زما کړی شو او دای په هغه کې تل ول کولو دجېمه پورس په واتتن دیو کنهسته او داسوار پورس بللړو اميان بکو ترونو او اوس د دې جنه کمزنه چې سلام علما نه دې کړی کړه او مې نه پوغله او اوس د دې جنه د ائس نمبر او د 67 ناثر ائس نمبر 71 پوری دا اوس زم مثال ذکر کئ ال هیل په احکام الله چې دې له او باندې جوړیدل لا په تا ما توکي دل لا په کا ما توکي د هلي کئ چلا وتوې سلام ته چې دوی چې تاسو یو هغه لاله تکي یو هغه آلا تکي امتحان به وني کولم چې تاسو یو هغه آلا تکي د دې د پاره چې تاسو د ژوند د سپیده محبت ووزی چې آیا تاسو په رښتیا تو دا مخکې تیر شو غره چې مو زالې زنام خو تور تلاړون د دې د کې د سپې عبادت پاره لګیا شو سميريواله هغه ځای جوړ بو ده سترو زرو نو دې عبادت شروع ووږي د امتحان کوي چې د دې د منته ای دې ځونه د ستا محبت وتېدی او ګونه دا دې اسی درو غوېنی نو اناره پولیسه ته وې چې دای مانیزه د دا غوا په پله سلانه کوم د دې پلاسه چې د تېدې ځونه د روا د تعلیم په لوی هټه تیاروسي او څنګه موږ درم الله دې عمر مال اولاد او په ل کې دې خیر او برکت واچې یا سرمای چې دې راشي مثال دی لکه یو سړی دی یا یو وخت دا او قران ته کی نصو قران سو زغم سوغی قران دې زغم او په قران کې دا خبره به بیا بیا بانیو وی چې مړی نه وي مړی نه راځي مړی نشي راځي دا نه ګټه نه نقصان نشي رسولي په ځشب پس ماستور په بیا نه دې امتحان کې چې دې پلان یې کې پتي درګه باندې جړل لګې دي لیدل د شپه تلغرا کو چکا په دا کینه خا ته نه خلک وايي دا څه زیارات ته لا ورځي نه ټکم نرباندی لګوي تا په وراله جاغای چې ناف او زوار خو الله دی فاته بهمال الله رائ نقصان بهمال الله را کوئ دغه بابا خو ما په سر نه ش چ ولی د ولې دی نرو خل پهې د په ننارس تختول دغی چې چلو شو چې زه به د چ را شو به ما پسې چل کې د ق لالاړه م ق او چې د کوم انسان ته دا د دقرران ته محبت نیکو شوي او د اولیاء دا محبت دیدي د جاغ د ته و وې د جنډه ت را نه ی رشي دې چډي ته د چې دا ت پر دا خو اوس کوره د دا چې کوم واریساندي میگاناند یا نو د اکثر دا کمونهدي میګو به ته سرکې بشارر نه کوي بشارر نه کوي او داسې نهچ چې ز جاډ را وړم اوسوک م می وویي او بیا بهتهحل وایي د والته کول مچ و شي یا ر چې دی درته وړی غ متو وررس او که نه دا د ته زه دا اوس دییرږي دوی ورغلی ورغلېني او ما دې کا ور په لاس ور وړې نه دي او به دا انته بابا د کلکراني ولې دي یاري کی نو امتحان په پښاګر ځواني کې چې دا دې رینه لري نه لري وای کله ورشه ورشه لګونی فلاري باندې د اوا سفر کا فلاري دې کې درس شروع کا چې په سده اصول دي چې تاسو سره قرآن محبت کوښې وې دې وکړه ساده زنه د اولیاء محبت وته دې کړه نه غو محبت یو اولیاء سره زې محبت کې نه جایست نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسلم په حدیث کرازی چې نبی علی السلام په صحابه کرام د رغونو ورانول په سلیګل لکه د مسلم په حدیث کرازی حدیث نمبر 4355 باندې جریر ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه فرمایي چې او د نبی علی السلام او فرمایل چې انا سوره شینی من ذل خلیصه تاسو کې او کس تاسو شي کولای شئ چې ما د خپل ځای د درغانه دمکای ېونی ما د م کو ځکه دا په یمن ک یو درګا ډې ر غټه درګا او ټیر خلک بهله را تل خې نرو یو ل غبل به پکې جوړو او یکې نو کو چې بنده یعنی زمون و دا عجزه خلک کم علم والا خلک مونک درګاو یو پوخ کهويو به سر موتهټر شي په م موتهډر شي نو تا کوي چې دا پ غمبر جبهڅونه و کېلو د درګا باندې ویني چې د خپل خدای خلکو پریښې دا په قبرونو را کی او څوک له سچ دی کای او څوک لرو کوګا دی کای څوک په نو نبی علی سلام وی څوک نشته دی کله چې اومد د خپل شه د درګا د دمکی د زبیر ابن عبدالله المجلله زموږه پیغمبر رسول الله زبوک خو مات یو تمر زوري د جی ز په اسم شمکی راستي زیارېګم پاز باندې یو یاري کنه موټر سیکل لشن چالو لې سیکل لشن چالو لې ډاډه لشن چالو لې و ما یار سر لمه ته دووا وکه چې ز مپې اسم باې تنګم که نه بس بیا دا سما کارې نو بیا سلاممه ته او دارن کې د جدید داحم کبیلی نو وای احمد کبیلي تهیمته وک کوو ما ته موکه او په شا وډ وله وای زه بیا تو د بههتون شوم چې زه په شاور یسم ک نست مطلبه ین م بهنو همدسې به ورو تم او پ نوای ما ته خپلی کبل په چا کسان د ځان روان کوو ګور سوار اني باسروبانه موږ لاړ یو منځ ته ځکه ته ماکینه دي یو دی نو موږ لاړ یو منځ ته او ویل ته کومه غوای باندې حمله وکه منځ ورانه د دنیا خلکو دا غي سره موږ جنگ وکړو هغه درګام ته قبضه ک او چې درګام ته قبضه ک نو بیا پی شروع وکړو او وی غذرګا مدا چې ورانه کاغه خپل یغه کاڼي ارسم یو دې بل دې لون ګرځول او هغه سم که تاسو یې واره شوا چې راغور نبی علی سلام ته وای وای د زل خلیصه ترګه هغه سم که ما تاسو یې واره کله په او خو د چېهارا پرګیو د هملای بالکل د دسي صفات نو هغه جریده نه نو فرمای وای چې دا کار نه مو کړل دوی دا وی نه و نبی علی سلام د زمانہ پردانه د ټری سو د بیا له سلام کې وکړ ځی تاسو د هغه نور نو راغله او ییزاز ترسته او د ما د لپاره بیا دی یو اجازه او کرامو شو چې دیو بیا راځي نو د څه د تنه وړې دی دایری کراش نو ګوره نیو له سلام د ترګونو د وړاندولو د لپاره امر کړی و چې ورشي ترګو نو راځي داغه حدیث کې راځي حضرت علی رجلانو خپل شادر ابو اسود ادولی الله هغه تهای تابی دی وای ته تازه په هغه کار باندې نه لږم په هغهه میشن باې زه تا نه لېږم کم باندې و نبی علیه بیا للی سلام مونږه لرو میشن سو میشن دا دی چې وررشه او هر یو اوچت قبر چې دی نوغا واررکه مطلب یو کمبر به تون وچې چېف کې تناکم خاورې را که نې شوي ده اودهکه به واپس به مړی معې سلی کېږي تا چې رالهلته نروړو رالی دلته ن راو پهې کاري وا سر اوسپ زماونو له دوا دوم رګټ کا کرتی چې 85 دا په اسلام کې نشته دا غوونه په خول نه په اسلام کې نشته هادي سکراني د سوار له سې هادي سره راځي دا چې یو قبرپوکشي پاږی چنو ولګي او باغي باندې د شپې مربلی ولګي نو هغه قبر باندې الله رحمت بنشي دای څه وای واینم خو ټول نه پخکري وای نه مرځ ماته که څه پریشي او یا ګولونه مو په ولګل او بټي مو په ولګل دا څه چې نه د خو د اوایي نه د خد تهناایي مړي د لاندې وای ساب پررسې تاته پتهته چې سوا پرې تاته پته ده نو تااس داګې چاابره نه دا مړې د کمر تا پو کوو نو رحمت خو تتابابندکوو په خدای تهسو چل ولکي دا اوس دا لا پهقاماتو ک چل ولکول دی ته وغ چلولکول وي نه دا نه د دا کمر ناست خاورې یو شي نو ته خو چکې مې نمې او نهبل په یم نه د مسلمانو روزانه روزانانه بې مړې خېږي سو په د تسوال جوابوکې چې را شه د کمر نه نی باران خاوره وړي ده راشه نه توواچ اوسم کمبر د پریې دی را راشه ساه د مسلمانان نه مبره د نو کو نه را ځې چې دا بهخ خو داس یون جو شوي ی فیشن جو شوي دی کبرونه به پخیږي او و بې تاول خدای مکه د کلهقرآ د درسونه ک شو نو بل رض به بیا د کو کونه چې د جای ته شوي دي په بهجنډ لپتلي دی نو بیاغافون هم ته شويوي پهېیو مجران هم ناست دی کهې بار مک برهې تاسوکل سرې جګلي لکیيته ګوب سر دی یو انتیازي شان ورکول چې کوې بر دا خو خ ته ډېر مقرت دی او دو باې خو دا خپل بند ډېر مادي په نه چې په جوونندې به سره سرسه کول بتهبه بیا ورکي او که نه دمر نه باې د کمر په پتو باندې بیا را نرن کو نه کې په لا نه خه کې د الله د رحمت نه لې والېله ن دله ته نو دوتهدي په اسرائلو ته وساال اسلام ووي چې تاسو دا غوا لا ل کو واوللیلا ل کو ما مخکې تااس به و ددي دپاره چې د دو د نا د سله زی وي اوس د دو په کې د سنا محبت سنګه راغلی او دغوا دا بعدت ته کوم زینا شو رو شوي دی تا سوال را ځي چې دا دای په دې کې د غواړې محبت ته څنګه راغوم؟ دا غواڅه په ناراګان اسه دي. چې دا اعلان شو او د دې عبادت شو شو بیا دومره تعدیل چې مصالحه علامه ته بیرستړې کړې دي. نو یا ساده یې میسر کیچ کوم کوه ما وادو. میسر کی څنګه دبل سره کوه میسر کیو کنه؟ نو پدې میسر پدې خلکو کې سادیتو. څه؟ سادیت حت مه اوو خیالک هم را ځي سابي باندې که نه اتبا کې دی کېثابیتو او سااب چې کومون دو به د کوواکب په باره کې د ستورو په باره کې دا کې د ساله چې هغوی پهعاان کې تصرف کوي مطلب دتونیا کې د غې د یت را استیارات چېپ دی او هغ سر کوی شي بل غ نظامې شمسی کې دا سبا ص یاري چې دی سما اوو سارري دي کنا نه او س زوی لري لري دا و تیاری دي وو سيارې ته کمی دي یني دا مشتری او د زخول او تارادو دا لري وو سيارو نمونه دي د دې په باره کې د مختلف نظریاتو مثلا مشتری سیاره چې کومه ده د دې په باره کې نظریه دار کیده و چې تدام مشتری سیاره د زاره افقنا دا یني د دا نه کیده که د دا اوفوک نه مشتري اعتارت روخیي اوو نه که نه که د مشتري طارت روخي نو په عالم <سؤال> کې به اما نه خیر وي تا د ی کېدهوه تااسمان ک خپللطرفونه دي که نه کې چاپ نه چې که دا د دو راختاره شو نوعالم کې به خیر او که د دی نه رختار شو نو بیا بهشر وي بیا د داسې دممه چې زهخل سر یاره وي که دا روخی چې د عالم اوفوک یلی د ځای د افق دا زخول تیاره روخېږي د بیا پالم کې فساد خورېږي بیا د فساد خورېږي دا ځان بیا دای پنيزو دای او مخې دوا چې کم ماشین د مشتری یا د اتارت پر ختو په ټیم پیدا شي تر دا ماشین په خپله خوشبخت وي او دا بوختو ورو وي دا باني کوم وي او کوم ماشین چې د زخول زفلت له کومه سياره د دديده لږ وخت پیدا شي نو دا ماشین په بدبخت وي ادم شتي وي دا دتهېته حالان کېد دا خبره ټیک نه ده ځکه چې ته فلسفیانو پنی د ستور د را خاتور چې کمم رفکار دیبلې ک اختلااف دی چې آیا دا ستوري ر زر را کې چې د خپل او فک نه د خپل مدار ده او که دا رورو راخی شي مشهور فلسسم چېنااب را ده او ده را د ستورو په مرکې د ټولو نه د دمم کاره ده نو هغه وای چې ته یو اقتور انسان یو ځوان انسان چې لا قدم بدلای سور ټیم پہ لگی یو څو کل مې لګی کنه انسان چې ګډا دی رو قدم که کړ ځوان باندې کو دل ته بدکړه ډر اډو کې داند ولغیل رشید علی د سر غبرک د ابن الهزم وې یو ځوان انسان چې څونه پتی زې یو قدم اخلي نو یې پدی دومراج ټینکی داسوره کې نه د ونیم زره مله فاصله تی دوانیم زره میلا. ویگه بخمانا. یو میل چې بنده پیدل ویگه نا نو کم از کم د پندل لسمان تا بیده گی چی پتیز رفتار مانی بنده زی. پتیز رفتار چې بنده زی پیدل. تو دا یو میل مزل په پند رامنٹ کی کی. او سطوره مسالت پل یو سکن که دوانیم زره میلا مزل ویگ. نو سطح سلو سطوچو کهی. چی دا ما شمان پده رفتار پیدا کی ماشوم ببدغه رفتار پیدا کېږي د ماشوم په پیدایش ش خو ور لي په هغوی وانې خو افهول دکه به تکلیفونونه بیا مور ته پته لي چې کوم وخت د تکلیف شروع او بیا کم تهای ماشوم پیدایش. شي د پهې انصاب باې د ماشوم پیدای یو سووری ته یو سییاې ته منصوب کول دا قطان غلط دی یو ستورې د سفر ده ر پهمردونونه سفر کولیش. شي د هغوی سره د چا سعادت یا شقاوت په طاللببولول دا بلکلبات دو جنه صالق وحی تدبوری بالنجوم و لست تدری تدبوری بالنجوم و لست تدری و رب النجم يفل ما يريده تصوش کوا پستورو که و لست تدری و تا تفتن اشتده و رب النجم يفل ما يريد او رب چې جس اخوة خلی ناغا کئی سطوری سنو شکوله او د تکمو در دا دا دای قبلہ قطب شمالی طرف سوا قطب شمالی طرفته دد قبله وه او بې کې دد دااخیاو چې کوتهې شمالیې یو نقطه د چ سا نه ده او دد نه دا ټولعالم تاي د باسرائ چې کله د فینان نه مصر ته منمنتقل شو د خبره زلت په کللاه کوم چې تاسو بپیم شي او تاې د خپل قلم د لاندیم راوللی اسرائیل چې کله د فینان نه مصر ته منمنتقل شو دې دنا یاقوب به سلام او یصف مسلام ته دې زمانه د تیرېونه بعد په بن اسرائيلو کې هغه خلک وایي چې ان الله سولالدین ملوکې خلک چې دې دې د خپل پادشاه په طریقو باندې چليږي چې د ملک بادشاه په مشران کوي نه غي به هغه عوامو کوي او که شران کوي نو په دې م وختونه موږ کیسه بلیته وکړو سابین په کې پاتشي وي نو دا بن اسرائيل تیراوه د دې سابین سره ګډ ورشو کې نه سپاشي ته هغه د دغه را هغه کې د را منتقل شو د څو دېنو پاکیته نیو و کېده دا موږ کلا په برج سور ته دا سور... دا داخل شي یسمنه کې خپل برجونه دی دی و تابعو منافذي چې دا برج دې دغه وې په شکل کې د سور ویت ویلې شي نوای برج سور نوور کلا برج سور ته داخل شي نوای په دغه وخت څنګه د فصلی نه فصل خپخيتي فل کخيالو کيدا اپریل د میاشت ده وګورې د دې کې تاسو ملخه په خشي کنه نو به خلک لهونه شروع کی واي خوشاله شي فسونه دې دیږي شي نو خلک وته خوشاله شي چیرې خنبه بدکی کو سبته خرج کو سو کوی چې کرز ما په خلاص کو نو سو کوی جامي به ور سو کوی داخلي به کو سو کوی سره به جوړ کو سو کوی سپین به جوړ کو در چا په لور پر منڅو بیوي نو اټونکې ور دي څور د دې شبیح په دنیا کې غوارہ ور وې ته ویلې شي ګران نو دته شبي د دې مناسب د دې جوړ څوک تا وره کار څنګه حاول ندي نو دای په زما ک باندې دا وات ازیم شروع وکړه خبره وېږي پاسمان کې خو دې پرجسور کازیم کولو خوې چې پرره باندې دې پرجسور کازیم دي نو په زما ک باندې باندې وات ازیم شروع وکړه چې موږ د وایده چورو کوو نو بربر وبرج سور خوشاله چې زموږ د خېقدر کیږي نن خو موږ لپاره فصل پخایې خیال اندې خبرې دا لا غوړې څه غپنې لګوم چې دا به خبره وکو حوالې بدلو سره نو دای په وای چې ته لمده دغه تاسو عظیم ته وو بربر وبرج سور خوشالېږي نظام د فصلونه په خېګه په مارېبه خوشاله یې راځي او زموږ په فصلونه کې به مزيد برکت هم شي نو دا گو سالا پرستی چه و د دستی دا عبادت دا اقا دا د وخت وقت نشروع شیو او بیا دا سایبینو یا دا اکی دا پا ایران کی زردش واقستا زردشت دا, دا واقستا او اغا بیانی کتابو لی کرو دا ساتیر دا دا دا ساتیر بیا کنزل سیپاری دي او د هر سیپاری الفاظ اغا چی کل شروع که نو پا اغای که غوی پا ناهم از منش وقوه با دوزشت گمراه کنند یعنی زی پناه غواڑا ما دا شر دا شیطان دا گمراه کن خیالاتو نو مطلب دا دا اوزو بالله من الشیطان الرجیم ها ترجمه دا نو هندوستان کې رامچندر جی او محراج بیردی زردشت دی کتابنا تعلیمات واقستو بیا رامچندر جی ویندو لی کلو. او دwebp یا سلو هیڅ دی او بیا د هر هیڅ په اغارش درم چې لږ دا خو وعلی کله چې پره پاسمانونو کې برج سور دا په عالم کې تصرف کوي او لاندې په موږ کې وایي چې نو دې کله د سمثله د خپل یو کور راوځي یعنی دا مطلب د وازومه کې ځان رویداد د خوې پخرمانی ولاړه وایي چې کله وایستل شي نوید زدي یوکر نه دا دنیا رووته کې بل ته ائ نو دنیا چې زل زله نو دا خبره بهبار په تیرونوشته دی د سوچ خبره دا ده چې غای سره شي دا دنیا د یو خکر نه بل ته اړئ که په کار چې دا تونول دنیا بیا خواځېږي که نه دا له یو ځ ک یو پر کي دغه زلزله را موږ سمجړه کای چې په خبرته تلیفون کومور سین چل دیوم خو په څه په یوشو زلزله نه و نه لکه څه مطلب د وای دې خطر ته فالې د پاسنه اله کی مخ مخ دی خو نه د همدغه مو ده د خطر نه وي نه خوزی خو بش ته مشر کو به غلط کار عقل کار پریږي نو دا خبره پامیا نو کې مشهور ده وای غواړي دنیا شې زلزله په قرباني ونه او غ په دوستان کې د غواا اده چې شو شوې دی نو دا د رمچلز درجي په دربانې تا ایرانچن درجي د ده نو مشر دی راچن درجي چن دري د زرتشنا نه دا کې د واغسته ایران والله او صیبین د می نه منتقل شو نو پې طریکانې اول په ایران کې د ایران نه دا کې در راغه د غوا د عبادت ماتهو که نه ایران کی زر پشتا کار کرد بیا می زدا کی دا منتقل شوا لپا مصر که بن اسرائیل و سیدل آغا دا یاکوب علی سلام اولاد چې د یوسف علی سلام پا حکم بانی تو کنان نا مصر سر آغا لپا مصر که دا غوا دا تازیم دا غوا وقت شروع شروع تو که پا خبر بانی لپا اللہ را بولی سر تایی تاو پا مکو چی کاسو دا غوا علا لکی ایمام نصفیم دامانا کری دا څه دغه مالاله وای؟ ته خپل ځای حکم مې وتاو نه کو زه که چې ای عبارت تاسو شوم دغه لاله کې چې دغه دا محبت داسې د ژوندو اوسه تطبیری مدارک مدارک وتنذیل وحقائق طابیل جزی 101 دا په نظر ته کړی دلتوي وعید قال موسی يا تغير وقتيلي موسى عليه السلام لقوم يصف القومته ان الله یقی نهن الله یامر وکم وکم کوي تا ان به دا چې حال ل کوئ بقرتن ی و بس هر کس مچ غوا یو غواه ویس او غ لا لکه نوغ وکم به برامبر شي قالو نو ویلليدي پهنی سرلووم ته تیناتهېمونګ اوو وااپتوکه تو کوې بیاې کې چې غوا لا لکه یلی دا دې ډیر یو خبر اخطار شو دا څنګه لګی ولې وایسو ګلاله لکه اوس انځو دې دی وایونه لاله وای دا څنګه مورده او باندې مانی داګه هوخه نخوری دا څنګه مورده لاله یې نه مطلب می دادی وای چې میتیه یې کوي دا رای میتیه درګیله څو ني او ټول تو دې راکې او دا څو ته ته نه کنه چې وبښانوسکی طب وتاسو وګورئ چې څوک ګلاس او یوې پوټ میټه ډېره مزیداره ورته ورته نه خو د شي نیو کې یو څه څه دی کنه خدای یې میټیا دی مېسکی هرڅه ورته کوي نه ان الله یقینن الا یامرکم حکم کایتا سنتس بهوده دا وکره تن یوا قالو الی لذقوم دیو بن اسرایلو اته څه نه آیه دې سیم ګوزو سره د غمبر ته ددلله وکم بهیانوي او دا ی د دوکل بت کوي نو معلومه دا شووه چې د دا تووب په ا خلاص نودي تا توبه په خلاص مې نه ودي تا کهد په ا خلاص ویس دی چې بس مونږ دې با نوورمه کوو دد به فورت تللی یو وا رانی ولې م ل کو لکه پش بدون پ کې را ځي عالبان دی تریان و دی هغې کې را ځي شيء و اوشری بو فی قلوبهم والعجله لذای پژونو کې د سفینا محبت ددې څکلې شویلې یان د سفینا محبت ددې په رضه کې دن نه دی آیت نمبر 93 کې اوشری بو فی قلوبهم والعجله بکفرهم لذای پژونو کې د سفینا محبت څکلې شوی دی په کفر په سبب د کفر دته نو قال ویلی موسی علی سلام اعوذ بالله دیز دی کې لفظ ده بقره روڑه ده سکاریه تا بقره تن بقره تن خیلی چه ویه و غوه علاله که بسکار سینگه دوی و خبره جمب ده بقری مانا که غوه دکه عام عرف کې بقره چې ده نو ده هم په غوه باری مشنگ ده که نه خلق غوه ده بقره وی و مفسیرین ویه چې د بقرتن کې د ت جمعهشي او ځي دا البکار راځي او ال البقر دا غواتم ویللی او غيته کهڅوکایېوا پهسیین ما کوي تهته به بقره چې حالال کوي تاسو یو غاییه داسې ماان کوي ځکه چې دا, دا بقره چې دا دا غواتم ویللی شي دا غته شي نو بقر دا سررییکلو ته ویللی شي ص د سرری او دي غواتم دي غويتم بقر زكوه لشي شبه دي باني خلق يوه قلق او دازمك بي سيرل اكيكي نو علماء دي درقايش دا بقره اسم جنس ده او دا, دا تاباكي دا دا افراد دا او دا تاباكي دا موانس ندا لكا بازميش بقره نو دا هو خويتش دا تاباكي دا مفرد دا بارد دا دي جمع البقر رازي نو قالا اویلی مساله سلام اووز بالله از فنا ورم با سره سرا نبونه دا چشمزه من الجاہلین د جاہلان و نام پا دین دا دین پاحتامات پوردو که خود جاہلان خلق گئی قولی دا جاہلیم چی زبان اللہ پا یو حکم پوردو کی کم نو قالو اویلی خو خوئی نو غستل چهوالا رکی نو سوالو نی شوروک او دا چکل د بنده یو کار دنیت نی نو اگر دیرزیات تبوسو نی شورو قالو یی دی د دې کې قرآنی کریم یو د 30 سوالونو ذکر کړی دی حالانکه مفصلین ذکر کای چې دای سلوی ښه کاله سوالین ذکر دي تر رسالو خو صرف نامونده سلوی ښه کاله مثال ځل هم تودې پلیک او اخر کار دا وایاله لکېته چې لایې پرې حله کته هر څونو سوالونو کوي هر څونو ته پوښتنو کوي خو تاسو به دا دا و تاسو ولا نه وای پرې دمو نه لکه یو ماشوم ی اوسه تا په ډېر نیکیږي مور څه وخت دیږي نو کله به ول پخې ته دی نو مور وروه تا دی راځي په وېته راته بیا و کله به پخې ته میټر دی مور به دی راځي ته وېته راته کله به وې پخې ته راته که چې وې شو نو شي له مخې به میټر دی دا یې نېستنی کله به تا ایدا کله وای شلی دې لیدلې ته کله وای رحیل ministre دې زمونی نن نن زمما پلانې چې داګه زمما په ځای باندې ناست نومه لګې نه را کوي ما سره څنګه دا ځې باندې وم مطلب زمما خدای خو ما شومال وېره نه پويې خو چې دا الوی بنیادم دا څه وخت نه دې کوران ته ولې نه راځي نو لاروب دغه یو ګاډي کې راځه نو چېرې څرې نه ملاوي کنه څنګه کو نه نظ ل کاری وککهه پیې خ تا سرهشيته دا پرسمواچ دا بخم خوااضو ته لکې لکې ی ملکې مینی شته ک نن دا بازار پ چې دا سره ملکې چې او خو پر هوور کوواچ چې په ټه په کېلاړه چې ې هم خدو ل چې ته یوا چې ې اوور ته ووره تا بیا سوو تخته دا سکول ته چې ځ و خده یو سوو د کې پسې را شي ولاړه شو لو باندې کای بیا وای نه او زمم لا خو کیږي چې کنه ستلې شم اره ځم بدلباله کیتو زه څه څه پیږم اره زه کوم غږه مې منځ کې دا چې څوک خبره وباسه باسو یتي نه زه پکاله ټولو موخه لخوا روم نه د مخه لخوا چې دا په مخه پټوله خورې خیر زه راځم تخپیتوله وخورم ساله ومږ زی درکو دغه مالي و چې زه دې او دات چې څه تا کېنه مړه ټګي واه لې او په دې کسانو زه را پاتم او برتن نه کیم نو دا خبره نه خیر دي خیر هر څه پکې میچ نه کولې شي یتي نه ان ته ما خو دا ولي ته سوی او دا وګور دې ماري می ته وګورې بیس کوم په لکه د وګو دې سر بوتل راوړس کا نا نو په ما پر خوږی نه چې کوم کې ما یا خیر دې ته له بل جګړ کومه خورا ځان سره د کور وروڼه نيځ بدل د کورما دسکټ بدل کوم دا ګرځه پرې د دې ځان لره راړو یو څه دا خوره پر سوې چې دا خوره کلره که دا سبق لره شي دا څه دي نيست مشرات لوت دوی مانی ولا دا ختم کی دا بیا مو نه شفت نه دا سوالونه کړې دي ډېر سیاسي کړې دي سوالونه کړې جو سلوي ښکاله وساله سلام پر چولې دا په ځانم دا کله د بنی اسرائیل اولاد دی کنه چې دنه یې کای کارت دی راکاګي چې د دې سره نو موږ د اشکو شوبو زی نو دای په باندې لږی یل په روزګار مېشته دی یره تم تست دې په کور کې شرکول پته یره ډیر سخت ودی ته قران ته لګرا شکې ته بخبل هکو په چني ډینګور هکو په چني تخاون و به چني دزوی و په چني نو ټول په بخبل خپل ایجا سره راوړي دې ټنګ واپس کیږي نا کنه تا بنا ور بنا بس یوځي فرالو خیر نترال یو وخت هم وکنه خدای دی و د چاچ په خېل <سؤال> د درو سپیرکای غېزري خو سپېغت ا سندر د سپیرکای په مخری د ما سګار چن سپیرکای هو جواب ته لوکم خیر دی مسلمانانو ل خلک دعا کې او دا را لسلفیری صورتینو خو یا دا را لسلفیری صورتیمه زم ملي و یا او دا را ل د سپارو ختم او دا را ل دا سوالک ختم او که ما سر کار دي جماله د کسانه شي قران ته زوري پادو کو ختم دا خود دای د ټایم خو ما شر مانسته منو وخته ته نو مونږه دا مال په دیم دی رخصونی چې دیم لخصونه وکړی تاسو ملکم قران ل راځی تاسو په موږ سم وختی چې موږ ته جلنا شي وړکړي اړو د دې نو دنه باندې کولی تدید د پاره چې مثال اسلام وي چې زه خدای مړ به خدای سم دا وایم او مثال اسلام کوم مثال اسلام پریتم و چې استن بدل لړ کو نو قالو ویلې دیو توله نو سوال کو څنګه پر رب کده پر رب یو په یل نه چې پیاین دیو لره ماهیا چې څه څه پته دي هوا منتیان پمنتی کی هغه و چې ما هوا اور ماهیا سرا د سچ معلومات کیږي لا يمكن أن يكون هناك غوانا في جانبا بل أن يكون هناك غوانا صفات تقوسكو هذا مطلب كم يمكن أن يكون هناك غوانا لك قال أنه المساء عليه السلام إنه يقينا شاندار يقول الله فرمائي إنه يقينا دا بقرة يا غوانا لا فارز الآن دا بوسكو كان آية 17 بقرانا كي روا خيالا بي خبرتا أو دلتا كي بقرة غوانا لا فارز نزرد ولا بكر او نزوانه دا دا نوی سخای خوندی نی یو قدابی کل زڑا شی او یو چینو دا پخ زوانه بی دا سینه ده دا نوی سخای شایتی چیوی تک کر چکواه بالا لگای اوانون درمیان دا بین ذالکا بمنزدید ووکی ابنی دریر مانا کئی اوانون ای وستون نبی کل زوانه دا و نبی کل بڑای دا فاقولون او کئی ما غکارتو مرون چه تاوستو بحکم کی گی قالون ویدی او تو لنا سوالو کا زمد پارا بل سوال داغت بین سوال دیں او تو لنا سوالو کا زمد پارا ربکت اقبل ربنا یبیل لنا چھ بیان کی ملرہ مالاونوہ چھ رنگی سنگ دے قالانیوی لی مساء علیہ السلام انہو یقین شاندادی یقول اللہ فرمائی انہا یقین دا بقرتن یو غاد سفرا اوزیڑا فاقی اللونوہ خالص دے رنگ دے فاقی اللونوہ اے خالص اللونوہ تسر الناظرین دا چه خالص وړته چې تسر الناظرین خوشاله کایبکتن کی مطلب دا څوک له رنگه پیدا هوا وبینندوي چې بندوته ګور یوړی خوشحالی دا نه چې تک یو زړه چېډه سیمبر را پیدا کی ادم روو چې اکثرد باندو دا وغانې ډیری وچی ته دا شومان خالص چې کمی په قربانای کی دای په وړی باندو کی جرسې چې ته یو مانداونی پیدا کی دا دوه غوښان اسخاص بس پاتې ده په یو ټینګړ غورزی وایره وایته خدای سوا زاله و ډیر ساو سره و بس خو چې و راخ لا ځو کنه په څاړم پیراخه خبره وخت ساو باندې مغاري کې ساتل په هغه کې تم شرط او هغه په کې شرط او زور په کې شرط او په ټینګړې ما ور وته او ته لا پړې واچول نو نه کولې غواه به فم زه دا راخ استلې او چې باندې وته ګورړې کوښاله په باج خلکو د صفای خیال <سؤال> وی کنه دا یې دا سروي تاسو سم خپلي وتر ساتي او دا باجونه نه نشي خاچا کې ګوندینه دوی دا غواله لومبينه خو باید یې څو د صفیا کې پورین ختي وي او په توته وي وای دا بیا د نګرکی کې ومې زکه دا ندا با صفاس وترلی چې خاله په تو غوري څنګه نو ځکه چې د رنګونو کیا سر وي د رنګونو خپله سر وي لکه او لما وایي وایي بنده چې شنوګوټ د ګوريدي سر نظر تیېي او ب ته بنده ګوري نظر تیز کي تا هرار وختي چې بندته را پااسې دی شنو بوته د ګوري تهټیلته په دی نظر ډېر سر را غورې نن سبا د اکثریت خلکو د وړو د زړو نظرونه خراب شو وللي بنده یوس خااللي ډېر شوونه لخواابغونه ډېر شو ډې دیر رانونه او شینکیه وګو تینستا کله کلو غو بل بیا موږ من منګی ویني خو په خاريو کې وګیل کولای شو نو ائ تا وګړه دا خلک ډیر خراب شو د پاکي اول لونو هڅو کوئ چې پاکي اول لونو هڅه فرما نه کوي تور دې رنګ دې نو مطلب دا چې زیات چې هغه تور والی تمایل دی او باندې وته او جوړې په خوشحالي کې نو بزیا په کې تدوی کراو کالو ویل لهنا سوالوکه مونږ د بالا رببه نه ربنا ر نام یو بیللهنا چې بهیان کېمونږ ل را مالیا چې سېف د دی خوانی مطلب دیوا ی وړي ته که نه راحتې چلوې دی که ان بقره یقینا داوا چې دا اسلامې پ داخل کوو د دا بقرین نه بقره شو مرف باللا ان البقره <سؤال> یقینا دا غوا چې دتهشابانلی ناګه وړ شوي د په موبانې یار چې دا هم ته میلاغېږ نه تا شو بل <سؤال> پکیني بل پهکینو بل پهکی نونه یقینمونږ انشاء الله که سر د الله خوشيله محخت مخصدته رسسیدون کې و مقصد ته رسدون يعني مطلب داخوا بهمون ت داو او دا مومونګ دې بلیګيري رحمت الله علیه فرمایې د ابن عباس رضی الله عنه نقل کوي چې کته یو معمولهونه په هغه مګس دیوي هوا غه یا لا لا کړې وي نو دا بدله کافي شی وو نو هغه وی ولکه انه مشددو دې تختوک <تصفيق> نو الله چې تختوک کته شخص دی نه کړې نو الله الله غوځم خینې شان کومې خو دې چې بس یو غاره و لسی هغه بل د سر په ور را سر وونکې را ي چې په سری دي بنیلو انشاءالله نه ویللی د ترقیمه د بکر د خو غاب نه به پیدا کړي چې د انشاءالله وي نو بیا د ته دا وا چېونو سلوي کاه بعد میلا ووشوه او دا بیا حالال لکهه پنی ککر کوي ديقالانې ویل مثاله سلام نه یقین انشان ان دا دی ی قووی والله پر معي چې نه چې یقې نندا بک یو واذا له لا زللو نه جوتی شوي دا تو س ارزه چې اړه دا ساار جوتی شو وواي او دی دا ی وقع نو دی ته ایثار الارز تلول واینی دا مکه اړه ی وقعي والله تسکل کله هراو راحتي دا چې و کوي فصله مثال سلامه ته فرماي دا چې غوا ده چې نه جوې دا چې یعې مطلب یوي کوي دي او نه راحتی داشه غړی ووتي دا راحتې چلوول دی او ب رایسې دي ژې د مشق هی کار پر نه دی شوي د دا شخوا به چرته وه خلکو که چې ایره لږي نهڅخ نه نو دای بیا ګرې د ګې د ب به ای مسلمه تون ساللیمه ده مسلمه د ایف نهپاته دهکه د قوربانه د سااروي پهشانت دی مسلمت سلامات انا لا شي تسويها نشته وسه پدی کې د بل رنگ ملوړ پمپ کینی او بل سه پمپ کینی واخه نو ويم برابرې لګای ويم برابرې خره ويم برابرې نو کو نو برابرې زره برابر نقص پکینی قالو نو ویندی باندې ترایلو الان اوس جثه به حق قرارداد لوکتا په پوره بیان سره دلته کې حق نمبر څه دی پوره بیان اوس دې پوره خبرو کې ما وستا پوره کړه پریری مونہ ب چاته که نه وا مړ بهستاورکهه بس زه ستا سره بهومم نو په زبه وه لا ل که دا غواما کادو یا فلون او نودي دا کار کوون کې ته را چې وا لالهکه نو سینه دو دا کار کوون کې وا به یاله ل کوي یاې پرېخي داسې د سره بلب دا چې نودي دا کار د دژونه کوون کې وا خوله لکه خوړی نو ته یووادهوي او دا alleles lar mo rugur zihay da khurndan maani da gore tul bara zai zal janima weo gande wo khoshala bayo mazabe khurndan yaw ta woi ta da ta ta kor ken nga nazar tu te woi tu sok ta we khain di ta me tul khalwan ti ko za که kun tam ta kor kum dai nara zail ta ki da kli kam bala ma ta ki gum chek me khain di pa ki ni sta wala kor اوس در ته کور په کې کوم د کام بهمه ته جوړ خو داسې خفه کېږي نهمه کوم نه اوس دلا د دپارره زه د ماشي بندې ماشی کې دا دته کلي کام د خولی د بندې دو د پاره بندې کې نو یاد سا په داسې صورتت کې ورې ددي سړي سواب د سنتونه دی شوي پوې په خپهټیک ته واده خو وشو خلکه راغ پېکې نو او خپل فللم هم راغ غ سنت اغد سنت طریقې کی یو شت سورې نه ساتي د زړه محبت څه ایستا به پیغمبر سره تړنه ني زړه خوشاله نه بچه دا کار کوي نو د نهوی علماء وایي چې دا ما ته نه لدی ما ساتو یې په لون دوی وایي چې دا ما ساته دې د افاله مقاربہ ونې کا دا او د دې کار ورته وی پدی وایي چې له من اپی ته هلی شي نو معنا دې په اخه مانا تي په نيوي نو بیا مانا دلافي ور کوي نو وما مااتو دي باندې مانا په داخله شي ويته و ما کاتو يپلون نو دي دا کار کوونکی دژړنه ينه و خوې کو خو دژړنه نه نو کوي دا او سر غوي بیا تي پوینک بس په وېصال مو س او ياتيغا وقتويل موسى علیه السلام فالقوم تجيقيننا اللہ حكم كيداستان تسبهو دا جهلالا كيبا قرطن يوغواه قالوا نویل دیتت تخزنا آیت نسیم گا حضورا پتو قسرا قالانو الموسى علیه السلام زبنا واربا اللہ سلام دا دی خبرنا چوشم زب جاہلانونا قالوا نویل دی اوزولنا سوالو کزم دفارا ربا ربنا یو بای اللہ ناچے بیان کی ملراما ہیا جزا صفت حالله نولي مساال سلام انه ی انشاناز دادي الله فرما نهه چې ې نه دا بقرتون یو غواده لا فارېس نه ولا ده اولا ب ک نه سوړه ده اوان نو باید نظال ل ګرمیان نه د په می د سوان سړی کې ففلون و کوي ماه کارتون برون چې داته وکم کولی شي پهغبان قالو دی قالون ویلدي او دووللهنا سوالوکه زمو د پااررب بهکه د خپل رب دا ی بریل لنا چې بیان کېمونله رامال لو نووا چې څنګه رنې غخوا قال قاله لي مثاله سلام ان نه یفنشان دا دی الله پر ان چې یف دا بقره تون یو غوا ده قاله ب قالان مثال سلام نهغو یفنشان دا د یغو والله پر مع چې نه یف دا بقره تون یو غواده سفره او زیه دا پاې والله نو شوخت دی رګ د دی خاال دی رګ د دی قالوا نوريتي أدو لنا سؤال كذا مدفار ربك تنفل ربنا يبين لنا جب يانتهم لرما هي جس سفر تجديه إن البقرة يكيناً دا واجبة شابها لنا قد ورشي بزر بمباني وإنه يكيناً منك إن شاء الله كسره وغشيداً لا لمهتدون قاما قاما قد ترسيدن كيوم قال نوري المسالي صلى الله عليه وسلم إنه يكيناً شامداد يقول الله فرماي انا ها چه اقیناً دا باکر دنیا وغوا دا لا زولو لنجو تشیوی دا تصیرو الارضا چه اڑا اسمکا ولا تسکل هر ساون راحتی دا چه با کیف صلا مستلنا ما تنرو غرامتا دا اللا شیط تفیحانشتا ایس احب بڑی غوا کے قالو نویل دی بن اسرائیلو الان اوز جه لو کتابی حاق تیبا پورا بیان سرا فضا بغوها نو حلا لی کتابوا وما کادو یا فلون اونو دیدا کار کون کی دزوانا